në leberin sharh usunna te imamit alberbahari rahimehullah kemi arritë te pika 51 dë ku ka thon autori rahimehullah wa kullama sami'ta min al athati shay'an mimma lam yablughu 'aqluk domthon çdoher kur te dëgjosh diçka prej gjurmëve domthon hadithe çdo çështë transmetuar dhe ati e, këtu është përqëllim hadithet e penga merit sallallahu aleyhi vasallem zdo që kur dëgjojsh diska prej haditheve të cilat nuk mund është me kuptu plotësisht e, me mendjen tonë, dëmë thënë nuk mund nuk mund është me arritë të gjitha aspektet të kuptimit mendja jote edhe pas te ka pru disa shembuj ma në fund thot e, dhe hadithet të tjera të njashme me këto thët e kje obligim të nështrohesh, të i besosh, të i shiknaqër me to, edhe të lesh, dëmë thanat pjesë që nuk e kupton, të lesh, ndortë Allahut ose nditurin e Allahut, mos në të hinsh në ta. Edhe thot, mos vala të fesir shëjën min, min hadhi bi hawak, edhe azja prekture mos komento, si pas epshit të andë, fe inel imane bi hadha wajib, do thot besimin këtë është xahzim. Ai kush i komenton këtë thot famen fesara şeye min hadha behawahu au raddahu fa huwa jahmi. Kush komenton diçka prej këtyre haditheve me sipas epshit të tij ose i refuzon, nuk i pranon, ai është jahmi. Unë me qëllim e kam vetë fillimin e fjalës së fundit që të kuptohet e pastaj ka prum Do thot këtu janë në të shembullë Do t'i përmendim thot, si, si që janë përshembullë hadithi Këta thamë për nga meri sallallahu alaihi wa sallam Kulluvul ibad i bejnë usbuaini min asabi i rohman Azza wa gjell Do më thonë Zemrat e robërve Janë mez dy gishtave Prej gishtave të, të gjithë më shirëshmit Azza wa gjell Ose hadithi Inna Allahu tebaraka ve teala yenzilu ila sema'i dunya, do të thonë se Allahu i lartësuar zbret në qieullin e tokës, është për çëllim 1/3 të natës meksumerat, edhe zbret ditën e Arafatit, edhe zbret ose vjen ditën e gjykimit. Kto janë të përmendura në hadithe. <coughs> po ashtu thot siç është hadithi inna jahannama la yazalu yutrahu fiha hatta yadaa aleiha qadamuhu jalla fana'uh domthan jahannam vazdon vazdimisht te hidhen njerz ne jahannam derisa allah hu taver kamben mbi te domthan tja tjamnoi e kamben jahannemit pa ashtu se tjam hadithi ku tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se allah hu that robit vet In me shejta i leje, harueltu well i lejkë, dëmë thënë nëse ti eqë drejt meje, unë vrapoj drejt teje. Ose në in hadithin, inë Allahë janë zilu jo me Arafat, dëmë thënë që përmendim aherët, se Allahu zbret në ditën e Arafatit. Në gjithashtu hadithin, khalak Allahu adame ala suratihi, dëmë thënë Allahu e ka kriuar ademin në formën e ti, Përbështu edhe hadithin Ra e tu rabbi fi ahseni sura Dhe më than e kam pa zotin tim Në formën më të mirë e, Pra për këto thot Këto haditha dhe të njajshme me këto Se cilin hadith, kur ta digjojsh Që nuk mund është kretësisht me kuptu Pra të gjitha aspektet E ka për qëllim këtu të shka Fjallët që përmendën këtu janë të kuptueshme Edhe cilësit ose emrat e allaut që përmendën të janë të kuptueshme edhe e, e marrim vës ska do të thot në në marim shka me, shka më thonë, që bjarës, e marrim vës se çka çka do të më thon Allahu qëndron mbi ars e marrim vës çka do të thon se vjen Allahu ose zbret Allahu në qillin e tokës e marrim vës çka do të thon se zemrat janë mes dy gishtave të prekishtave të Allahut pra fjalët i marrim vës edhe cilësit që i përmbajnë këtë fjalë janë të kuptueshme por çka s'ka s'ka smuna të mëmry mendja jon as Forma ose mënyra e aty në, mënyra se si vjen Allahu, ose forma si vjen Allahu, ose tamam realitetin në nuk mund me ditë se si janë zemrat e robërve me zgishtave të Allahut, e kështu me radhë, dhe më thënë, këtu nuk him. Pra, në, këta, në këto hadithë, edhe njerë për përseritin më thëtë, faalej kebi të slimi o këta sdiqë, dhe më thënë, duhet të nënçtrohesh, të besosh, Vëtë te fwidë, e ka përmen një fjalë këtu që të të asëqerojmë, fjalën te fwidë, dëmë thonë me alon atë kuptim, që nuk e kuptonë, dëmë thonë, me alon në, në diturinë Allahut, dëmë thonë, dëmë thonë, dërët Allahut, vërër rrida edhe t'jesht i knachur me, me këto hadithë, dëmë thotë, edhe mos t'i komentojsh si pas epshit tanë, dëmë thotë mos t'i komentojsh si pas epshit tanë, Pra me ignorancë Pa mu komentu vetëm në bazë të e, Ajeteve, të kuranit Haditheve të për nga merit Sallallahu në selim dhe e fjalve të Sahabeve Sepse thot kush i komenton këto Hadithe me epshin e vetë Pra në bazë Jo në këto baza që i përmendëm Ose i refuzon këto hadithe Si që bajnë e, grupet Që e kanë burimin prej Gjehmive Pra ndaj thot atë heretie Pra kush i refuzon, aja është Gjehmi Pra në fund të kësaj fjale Mune të mu kuptu Dhiçka që e kemi së qarru Se ashtë po ashtu Bidat në temë në emrave dhe cilsive E ajo ashtë Ata që pretendojnë Të fluid Dëmë thënë të fluid Shka dhe të thëtë Ata që i besojnë Në këti drejtimi Si me thonë në emra dhe cilsi thonë se ne i besojmë këto fjallë edhe i vërtetojmë për kuptimin e tyre e alemë Allahut thot, do me thanjen e këtyne fjallëve e alemë ndorthë Allahut në nuk e dimë kjo është të fujt edhe mundët dikush prej fjallës bërbëharit me kuptu se ajë thyrë në të fujt po kjo nuk është sakë se prej sëqarimit qka e banë tregonë se ajë nuk thyrë për të fujtë të kuptimit po te fuet te formës vetëm do të thonë se forma e guistave të Allahut ose forma se si janë, shtë, si janë zemrat mes dy guistave të Allahut ose forma e zbritjes së Allahut, zbr, forma e qëndrimit mbi ars e kështu me rad ato krijt janë çka nuk i di njeriu sepse për ato nuk na ka e, nuk na ka informuar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ose E, nuk nga ka informu për nga meri sallallahu në së në sunet Edhe për këto që është nuk kanë pyrët sahabët Për në da imam maliku ka thanë pyrëtja për ta është bidat Dëmë thënë me pyrët si Kurse ka thanë besimi në istiwa Dëmë thënë se allahu qëndron bjarësh me besu është obligim Ose ka thanë në paraksaj ka thanë istiwa Istiwaja ose qëndrimi në bjarësh nuk është i panjohur Dëmë thënë dhjetë se që ka të tëtë edhe forma ose si është e panjohur, edhe nuk mund të, nuk mund të mëmburim mendje me besimin të asht obligim, edhe pyetja për ta është bidat. E, kurse te ahlu sunna wal jamaa ka një rregull madhstor është një ajet për librit Allahut. Dëmë thënë e hlusënë e vëllë gjema, akide në vetë e bazojnë në librin Allahut dhe, dhe sunetin e pengamerit sallallam. Mirë po mujmë me thonë, sikur që ka e përmen në shekhu dhe minit e komentimi akide wasetijës, këj ajet për kitë tem, kër flasim për emrat dhe cilësitë Allahut, këj ajet është sikur kushtetut. Dëmë thonë, këj është baza. Edhe shdo gjë, që ka komentojmë e, si pas kësaj baze. Cine është ajet? Lejse ke mitli hishejun, wa huës sami ulbasir, dhe më thënë sigur aji, pra sigur allahu, nuk është asgja, edhe aj është dëgjuesi, shikuesi. Po është tu ajeti halta'le mu lehu samia, dhe më thënë ajdi allahu të emnak, dhe më thënë dikush që ka njësoj emrin sigur allahu edhe që i njëtë allahu të në emrat edhe cilësit e ti, po ashtu në surën ikhlas, lem, lem, jelidu, lem jelid valem jelid, valem jelid, valem jekullahu kufuan ahad, dhe më thënë e me Allahun nuk është i barabart askush. Dhe të këto janë baza shumë të qarta që i refuzojnë një kosisht të dy drejtimet e devijuara, të dy ekstremet e, bidateve në temën e emrat edhe cilësivet Allahut, edhe ata që ka i mëhojnë cilsi te Allahut sepse pretendojnë që nëse ne tho, në themi se Allahu ka e, ka cilësi, nëse themi se Allahu ka shikim, ndijim, e ka mëshirë, Allahu qanaçet ose hidrohet e kështu me radh, nëse themi se qendron biar, se zbret vjen, e, nëse themi se ka fytyrë, ka dorë, ata pretendojnë se ne e punjajoim Allahun me krijesat. Kurse ky ajet i refuzon se thot lej se kemi filhi şey. Domethan nuk ka sigur Allahu as. Në faktë, domethan ata vërtetojnë me këtë pjesë ta ajetit. Prandaj thon nëse i pohojm këtë cilësi, ne do ta kundërshtojm këtë ajet. Se Allahu thot nuk është sigur Allahu asgjë. A ne nëse themi se i ka Allahu këtë cilësi, do thot se do ta bëjm Allahun si krijesat. Pra ata argumentojnë vetëm me një pjesë të ajetit. Pjesa tjetër i refuzon ata. Se thot Allahu as-sami'ul basir, do të thonë se Allahu është semi, do të thonë dëgjues, që dëgjon. Basir do të thonë shikues, do të thonë që sheh gjithçka. Në të njëjtin ajet Allahu e ka mohu për ngjasimin edhe i ka pohu këto dy cilësi, do të thonë se i refuzon E, ata që thojnë se pa tjetër sohet Prej pohimit cilësive Do më zdoshën vjen përngjasimi Pra këja jeti i refuzon Gjithashtu edhe ata që i përngjasojnë I marin vetëm këto Kur thojnë se Allahu ka fityr thojnë, Ne nuk dim tjetër përvec se Fityrat e njerëzve, kështu me radhët Nëse themi shikim Ne nuk dim tjetër përvec se shikimin e kryesave Kështu me radhët dhe thojnë Pra se Allahu i ka cilësit e njëta me kryesat këthe marrin pra vetë fundin e ajetit wallahu as-samiul basir. Edhe thonë se kjo semi do thot dëgjim, është sikur dëgjimi që edim, edhe shikimi është sikur shikimi që edim. Kështu që për ngjasson Allahun me krijesat kur së pjesa e parë e ajetit i refuzon. Do të thonë se nuk është sikur Allahu asgjë. Edhe pse Allahu i ka këtë cilësi, por sikur Allahu nuk është asgjë. Do të them këtu është rregulli që duhet me ditë për këtë hadith për shembull ose për ajete që e kanë këtë kuptim ose për hadithe të tjera që e kanë këtë përmbajtje ose këtë kuptim. Ka shumë çështje, do të them jo vetëm sa i përket cilësive të krijuesit subhanuhu teala. Do të, të them Allahu ka qenie, ka vetvetes, do të them, që ne nuk mund me kuptuar me mendje tona. Edhe ajo, e, aj, dëmë thënë ajë, subhanët e tala, ta nuk i në gjithë krijesave të ti Po ashtu, ajë ka cilësi, që ka nuk i në gjithë krijesave të ti Edhe krijesat nuk mënë me mëri, me mendje në tyre Asë qenjen ose dhatin e Allahut Edhe asë nuk mënë me mëri sifatet e Allahut Dëmë thënë cilësi dhe Allahut me mendje në tyre Që da kuptojnë realitetin, formën, mënyrën e tyre ë mirë po jo vetëm këto ka edhe çështje tjera që s'ka flitur përseun për krijesat s'ka ne nuk muj me kuptu sigurt çka kanë për e, me liket pra nuk muj me kuptu realitetin e formës po them jo se s'muj me kuptu fjalët edhe cilse çka i përmbajnë ato do të thon kur ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gibrilin alaihi salatu wassalam se ka e ka pasur në formën e vet edhe ai ka pas Justin kra Dë më thanë Ne kuptojmë që ka dë më thanë krah Edhe kuptojmë në më frinë 600 Edhe dimë se Gjibrili Ka 600 krah Mirë pa mujmë na me mendjen ton Me mri e, Me ditë realitetin e formës Edhe kuj ka ato krah esi, ka, esi E si ka e si funksionon e kështu me rad Dë më thanë në qëto Nuk kemi drejt me hi E ata vetëm besojmë Në nështrohemi edhe Jemi të kënaqur dhe të pajtuar me atë që e ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe na jeten ku ka thënë Allahu wal well ardu wal well ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. Do të thotë ka do të jetë ngrustin e Allahut ditën e gjikimit. Was samawati matwiyatum bi yamineh. Do të thotë qijet do të jenë të palosura në dorën e tij. Do të thotë shtat qijet do të jenë të palosura Në dorën e Tijë, këso me radh, do të them ajetet këtylla ne jemi të bindur se janë prej Allahut dhe i besojmë padyshim kurse për e, si nuk pyesim. Do të them nuk pyesim si, edhe nuk him në komentimin e formës ose mënyrës. E kështuave në ajetet tjera si kul alrahmanu ala al'arshi stava vajif musil ismi qëndron mbi arsh Ekstum e kështu me radhë e kështu me radhë edhe si qësë këtu hadithi kolubul i badi bëjnë usbuajnimin asabi irrahman dhe më thanë se zemrat e robërve janë mes dy gistave pre gistave të Allahut dhe thot ne i besojmë kësaj edhe e dim se Allahum është i gjithfushishëm për gjithë shka nuk kemi dyshim ata mirë për formën Atë si nuk e dim Edhe me pytë për si, Mi besu kësa jashtë të obligim Kërse me pytë si në është bidat Po ashtu Hadithi ku ka thënë Për nga meri sallallahu në sëllnem Se Allahu zbret në qilin e tokës Edhe kur zbret Dini hadithin Dhe shdonë hadithi Dhe më thënë se Allahu zdonat në pjesën e tretnatës Zbret në qilin e tokës Edhe thot a ka kush më lutët Që unë t'i përgjigjem A ka kush kërkon falje që unë t'ja ja fali edhe a kërkon a ka kush që kërkon diçka e unë t'jabë e kështu me radhë qëka thonë muatilet dhe më thonë gjehmit e mutezilit e kështu ata që i mëhojnë qilësit Allahut thonë nuk vjenë Allahut po vjenë një me lajke që i e drgonë Allahut e dhe thotë kështu e si ka më m'thë, shikot më thonë duke dasht ata pretendojnë se me këta me kitë mëhim ata e pastrojnë Allahut prej Për njësimit Mirë po shka bje këtu Kjo bje se Bajnë shirkë Se me, lake, me leku Thot A ka kush më lutët që unë t'i përgjigjëm A ka kush që kërkon falje prej mua që unë t'ja falje A, a besojt kjo A ose a paramendojt kjo Kursa Allahu ka than Ammen ju gjibul më të tërra I dhe daa Vë jekë si fësu Më thonë kush i përgjigjët A ti të përgjeruarit kuri lutët Allahut edhe ku se largon të keqen, pas të e thot, e ilahum me Allah, në thëna ka ta dhuruar të drejtë përveç Allahut, pra s'ka dushim se vetëm Allahu i përgjigjit lutjes, edhe vetëm ati i drejtojt lutja, ka thënë Allahu, kalle rabbukum ud'uni, estë gjiblekum, në thënë, zëti juaj ka thënë, me lutni mua, ose lutë muni mua, pra vetëm mua, dhe unë do t'ju përgjigjem, pas të ka thënë Allahu, anë nël mesajji d Felat e dhu me Allahi, ahada Pra gjamiat janë vetëm për Allahun Pra mosilut një askujt Përveç Allahut Edhe kuptohet e, Ajetet shumta dhe hadithet shumta E si ka mundësi Pra duke hik Pre asaj që pretendojnë ata se është për njësim E nuk është Pra nëse themi se Allahus bret në qilin e tokës Në edhim se Allahus qëndron bjarës Edhe Allahus është i gjithfuqishëm për gjithë shka Edhe e ban atë që ajdo Fa'alu lima jurid Në më thënë Allahu ka thënë Se aj e bën atë që aj do Nuk më në dikush më ju përzi Edhe më i thënë se si ashtu Kësi ka mundësi, aj qëndron bjarë Që ju përën i zbret e kështu me ratë Aj që ka thënë se qëndron bjarë Aj ka thënë se zbret Ose i dërguar i ti ka thënë se zbret Dhe më salallahu aleyhi wa sallam Përëndaj Përëndaj I besojmë ashtu si ka than Allahu edhe si ka than për nga meri E duke I kundrështu këtë fjal Edhe duke prendendu se ata po bimë në diqka matë mirë Kanë radin në diqka Shumë matë mave dhe matë keqe Në shirkë Dhe kufër Allah i në rrujt Kurse për ardhjen Po ashtu ka Në ajetet shumë të Thetë Allahu e gjë e rabbuke O el meleku saffën saffë Dëmë thënë vjen zoti jodë dhe me laiket rësht pas rështi. Ata që ka në thonë, nuk vjenë zotit jë, dhe më thonë, vjenë me leku i zotit tënë, ose vjenë urdri i zotit tënë, dhe më thonë, nëse vjenë, atër e për në gjësoj me kryesa. Ose, e, na jetin heljen dhurune, illa enje tje humullahu fi dhulelim minë el gëmami wal me laike, dhe më thonë, a presin ata, që t'ju vje Allahu në, hi jepri reve edhe me like-at. Domethan ata thoin se është për çëllim urdhri i Allahut, kurse Allahu e ka përshkruar domethan ardhmën tjetër fol. Po ashtu avanayetin hal yan dhuruna illa an ya an taatiyahumul malaika, pra apresi ata që vinin me like-at, e u jati rabbuk ose të vi Zoti jot ose yatija bad ayati rabbik ose të vin disa prej argumenteve të Zotit tënd do të them prej shenjave të kiametit ose prej shenjave të domthon dënimit pra kjo është që Allahu i ka veçuar ardhin e melekëve tjetër ardha e urdhrit ose çështjes pra është për qëllim dënimit ose ditës së gjykimit e ka përmendur pranë formtë ajeteve kurse ardhin e Allahut e ka përmend veç Allahu subhanahu wa taala Prandaj, do të them, i besojmë ashtu si ka ardhur, kurse formën se si vjen, atë nuk e diim. Ë e, e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Do të them Allahu është i gjithfuqishëm. Edhe bën atë çka doje, nuk nuk ka nuk pyetet për atë çka bën, kurse njerëzit pyeten. Po ashtu edhe hadithin e ka përmend që Allahu vjen ose zbret ditën e Arafatit. Ajo gjithashtu është e vërtetuar me hadith që transmetojnë muslimanë dhe të tjerë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nuk e mami njëun më shumë se an yu'tiq an yu'tiq an yu'tiq Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafat. Domethënë nuk ka as një ditë të vitit në të cilën në të cilën Allahu liron prej xhohenemit e robër më shumë se zak ditën e Arafatit edhe thot se at dit Allahu zbret edhe afrohet do të thon për mi Arafat edhe krenohet ose mburret përpara me lajkeve edhe i thot çka duan këta do të thon për çka kanë opsion janë mbledh edhe pas don hadithi do të thon se ajo është e vërtetuar në hadith sahih Pashtu, edhe se Allahu vjen në ditën e gjykimit, sigur në jetin që e përmenë në maheret, vëgja e rabbu ke velmele ku sëffën sëffën, pra atë ditë vjen zoti jotë edhe me lajket reshtë pas reshtëi. Edhe gjithashtu, për që është jenë se në gjehenem hidhen njerës që ka jenë për të dënu, deri se Allahu të avërë këndën mbi të. Edhe përket ka argumente në kuranë në sunetë, E, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala Të ka du të mejje zumin e lëgajdë Dëmë thënë gjëhenemi do Me, me shpërthyj prej hidrimit Ose prej ashpërsis Kulle ma ulkje fiha Faudjun sa alahum khazenatu ha Alam ja'tikum në dhirë Dëmë thënë gjëhenemi do Kër hithat aty një grup Rojët e gjëhenemit I thënë a nuk ju ka ardhjuve Qertues Dëmë thënë pengamer Ose dikush që e, U amëson këtë realitetë Pra, të kja du të me jezumin e lgajdë, du më thëndo me plasë gjëhenemi, prej hidrimit, ose prej mlefit, ose prej ashpërsis, qka e ka. E, kjo, qka du më thënë, komentohet me ajetin tjetër, ku ka thënë Allahu, e, jome ne kulu li gjëhenne me helim të leëti, du më thënë atë ditë, du të ambushe, të themi gjëhenemi ta umbushë, u e te kulu helmin me zidë, kurse gjëhenemi të thëje, a ka hala. Du thëtë se, gjdoherë qka hidhenë, Për nga meri sallallahu në sëllem ka tregu Se Allahu Ja shëndron trupin Qafirit, dëmë thënë ja rritë shumë Se një dhamasht Sa kodra e uhudit E kësumë e ravë, dëmë thënë e bandë shumë të madhë Edhe aty miliona e miliarda Njerës, se ka thënë për nga meri sallallahu në sëllem Prej gjdo njëmi vejt Ve vetëm një në gjenet Dëmë thënë tjertë janë për gjëhenem Edhe krejta ta Sa shumë hidhen Edhe Gjahenemi i thot se a ka halat Më thon ka edhe venë edhe përshum Derisa Qishka ardhë në hadith Derisa Allahu i thot gjahenemit Me, me, dhe më thon bëll Edhe janon kamën Për mi edhe ma Nuk hivët aty askush e, Kjo është ajo që ka ardhë Në kuran edhe në sunet Kurse si e vej Allahu kam bënbi gjëhënem, ose si e vej kam bën gjëhënemit, ata e divetëm Allahu, dhe më thënë, e kemi për dëtyrë besojmë, edhe ti nënstrojemi, se miëna vë ata'na, dhe më thënë, dëgjuam, edhe u bindëm, u nënstruam, edhe kurse për atë se si, nuk him në temë, sepse atë nuk ne kam su e, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj është një temë tjetër këtu se do të them hala në këtë pikë, pra po flasim. Sheikh Rabia Hafizullah i ka dhënë, ja ka dhënë hakin, do të them me studim tek sa i themë. Është shumë gjatë komentimi së Sheikh Rabis. Mondohemi me <coughs> përmbledhje. <coughs> Edhe në hadithin In me, e, në hadith këtësi, Allahu i thotë robit vetë, ose robit vetë, in me shejte i leje, herueltu i lejke. Thënë, nëse ti vjen ka hun duke ejtës, unë vi ka ti duke vrapu. <coughs> nëse njëri ju i afrohet pak Allah, ho të Allahu i afrohet ma shumë, robit vetë. Kjo është vërtetun në disa hadithë. Këtu i ka përmledhë. Për shemën të hadithin e bu Hureyres r.a. Husep nga Meri s.a. Ka than se Allahu i lartësuar thot, idha të kërrebe abdi minni Shqibram, të kërrebe të minhu dhiraan. Dhe mu thëmë, nëse robi im me afrohet një plam, une i afrohen ati një parakra. Wa idha të kërrebe minni dhiraan, të kërrebe të minhu baan, nësa i me afrohet një parakra, une i afrohem nikra. Wa idha atani yamsi ataituhu harwala, nasa vjen në drejtim tim duke ecë, unë vjen aty duke vrapu. E kështu më rad në transmetime të tjera ka fjalë ndryshe, por të pot, gjitha kanë plotësisht njëtin kuptim. E vetëm përshem idha aqbala ilaiya yamsi aqbaltu ilaihi harwala, pra nëse ai Drejtojt ka hun duke e cune Drejtojt ka duke vraku e kështu me rad Në më thane kanë në këtë kuptim Tash gjithashtu edhe në këtë qështje Ne besojmë se Allahu jafrojt rovit vet Si do Allahu Edhe si është E përstatshme Ose si ka hije madhris se ti Subhanahu wa ta'ala Edhe nuk themi si Ka këtu Një tri facë Ose ja, pes facë alla ibn kayyim rahimahullah na madarijus salikin qi shegjon e kitut tueshtie besoj se më mirë është ta lëm për dersin e ardhshëm do të them të vazhdojmë prej këtu elusim allahun mena von sukses wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulih nabina muhammad wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin